Перша книга Царів, розділ дванадцятий. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зібрався в весь Ізраїль, щоб проголосити його царем. Як почув про це Єровоам, син Навата а він був ще в Єгипті, куди був утік від царя Соломона. Тож повернувся із Єгипту. Послали за ним і прикликали його. Єровам прибув, і вся ізраїльська громада. І так сказали до Роваама. «Батько твій наклав на нас тяжкий армо. Ти ж полегши тепер нам тяжку службу твого батька» і важке ярмо, що він наклав на нас, і ми будемо служити тобі. Він відповів їм, «Ідіть на три дні назад додому, а тоді прийдіть знов до мене». І народ розійшовся. Цар Ровоам порадився з старшими, що були на службі в його батька Соломона за його життя, і спитав, «Яку відповідь радити мені дати цьому народові?» Ті відповіли, «Коли ти сьогодні станеш слугою цього народу, будеш слугувати йому, поступишся йому і говоритимеш до нього приязними словами, то вони завжди будуть твоїми слугами». «Та він відкинув цю раду, що раяли старші» і порадився із молодими, що виросли з ним, що йому служили. Він спитав їх, «Що ви порадите мені відповісти цьому народові, який мені сказав, полегши ярмо, яке наклав на нас твій батько?» І відповіли йому молоді, що виросли з ним, «Ось як маєш відповісти цьому народові, що сказав до тебе, Батько твій наклав на нас тяжке ярмо, ти ж полегши нам його. Ось як маєш їм відповісти. Мій мізинець грубший, ніж крижі мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до нього. Батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами». Третього дня Єроваам і весь народ прийшли до Роваама, як був повелів цар, словами, «Прийдіть на третій день знову до мене». Цар відповів народові жорстоко. Він покинув раду старших, що ті йому були дали, і відповів до них так, як молоді пораяли. «Батько мій наклав на вас тяжке ярмо» а я додам до нього. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І не послухав цар народу, бо так судив Господь, щоб справдилось слово, яке висказав був Господь через Ахію з Шило Єровоамові, синові Навата. Як же побачив Ізраїль, що цар їх не послухав, дав народ цареві таку відповідь. «Що у нас спільного з Давидом? Нема в нас спадщини з сином Єсея. До своїх наметів, Ізраїлю. А ти, Давиде, дбай про дім твій». І розійшовсь Ізраїль по своїх наметах. Але над синами Ізраїля, що жили в містах Юди, царював Ровам. Цар Ровам вислав Адонірама, начальника над поборами, але Ізраїль побив його на смерть камінням. Цар же Ровам притмом ускочив у колісницю, щоб утікати в Єрусалим. Так відпав Ізраїль від давидового дому аж по цей день. Як же довідались ізраїльтяни, що Єровам Повернувся, послали і покликали його на збори, та й зробили його царем над усім Ізраїлем. Ніхто не пристанув до Давидового дому, крім одного коліна Юди. Ровам прибув в Єрусалим і зібрав увесь дім Юди і все коліно Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з Домом Ізраїля, і щоб повернути царство Ровоамові, синові Соломона. Та до Божого чоловіка Семея прийшло таке слово Господнє. Скажи Ровоамові, синові Соломона, цареві юди, і всьому домові юди та Веніямина, та й решті народу. Так каже Господь. Не вступайте на війну проти ваших братів, синів Ізраїля. Вертайтесь кожний додому. Від мене, бо так сталося. І послухались вони слова Господнього, та й повернулися з дороги за словом Господнім. Єроваам же укріпив Сихем на узгір'ї Ефраїма, та й осівся там. Потім вийшов звідти і укріпив Пенуель. Єроваам думав собі, царство може повернутися назад, до дому Давида. Якщо цей народ ходитиме в Єрусалим, приносити жертви в Господньому храмі, то серце народу повернеться знов до свого пана Роваама, царя Юди, і вони уб'ють мене, і прийдуть знов до Роваама, царя Юди. І порадившись... Цар зробив два золоті бички і сказав до народу, «Годі вам ходити в Єрусалим! Ось твій Бог Ізраїлю, що вивів тебе з землі Єгипетської!» І поставив одного в Бетелі, а другого в Дані. Та це довело до гріха. І став народ ходити в Бетел, та до другого – удан. Єровам спорудив храм на узвищі і настановив священників з простих людей, що не були сині в леві, і встановив свято на 15-й день 8-го місяця, яке відповідало святові, що справлялося в юдеї. Він сам виходив на жертовник, що спорудив у бетелі, щоб жертвувати бичкам, яких зробив. Настановив також у бетелі, жертців для узвиш, що їх побудував. Він вийшов до жартовника, який спорудив у бетелі 15-го дня 8-го місяця, що його по своїй волі призначив, і встановив свято для синів Ізраїля, і вийшов до жартовника, щоб запалити кадило.